Begiraz eh? Gorko honetan, hirungo udale euskaltegian gian kasetaritzari buruzitze ingo dugu eta besteak beste ba, zer nolako kasetaritzak kontsumitzen den, zer gustatzen zaigun eta nondik informatzen garen. Galdera orokor bat ere, telebistan edatzen den guztia telebista zaborra alda. Gorka, zu nondik informatzen zara? Ni gehien bat eta internet bidez. Eta zer irakurtzen duzu interneten? No, Gehen bat marka, Eta, bueno, telebistan, bai ikusen ditu teleberria, bueno, kirola satia, gero, teledeporten bai ikusten dut kirola, eta giri hori. Kirola, kirola, ta kirola. eta kirola. da. bai. Eta gainantzeiko informazioa, zaiz importa? Ehm, Nahiago dut zentzutea, tristez jartzeko. <laughs> Osa, una metodo, nada. Zer diosu telebista zaborrar eburuz? Bueno, ni ikustet... Ehm, Jendeak ikusten duna, azkenean da gore egun... Aduz zahude, telebista zaborrarekin? Bai. Ben. Nikuzet e, jendeak esaten du zer nahi duna, ikusi. Orduan, beraiek jakin bar dute azkenean ze jarri telebistan, eta e, ez dute galduko programa berrietan, azkenean jendeak ikusi, ikusi barako badu beti berdina. Audientziak agintzen du telebista da. Ja. Gorkak ez du telebista asko ikusten tristez jartzeko. Helenak eh, ez du irratia entzuten, ez du egunkarerik irakurtzen, baina telebista bai. Bai. Hortik informatzen zara? Bai bakarrik hortik. Aski duzu? Bueno, ezke betiko berriak dira eta bueno, behin entzun ja dakizu gertatuko den. Gustatzen zaizu? Gaur egungo informazioa emateko modua Televistakatetan, Albistegietan. Hone batzuetan morbo gehiegi dago, baino, beno, eh onartzen da. Euskara zeikusten duzu gutxitan, gutxitan. Nahiago da oraindik erdera sentzutea, baino pizkanaka pizkanaka zart, e, zaiatzen naiz, ba hori, e, euskara entzutea. E, Eta eh hemendik ez dituzuk nolako informazioa E, guztoko duzu edo nondik informatzen zara? Telebistatik, teleberritik. E, Euskaraz edo gazteleraz? Gazteleraz, gazteleraz. Eta pentsatzen dut, e, gaztea izanik ere, sare sozialak erabiltzen dituzula? Gutxi, baino bai, bai, gaiena tele, telebistatik. Uste duzu sare sozialak informazio iturri izan daitezkela? Bai, baina uste dut ez dirala benetazkoak edo fidagarriak. Bueno telebista ere, baina eguno. Naina goduzu badaspada komunikabide batera jo. Bai, bai. Eta telebista zaborraren inguruan itzein duzu helen aipatu dugu denok kontsumitzen dugula, noiz edo noiz, baina aitortu ez. Zuk ikusten duzu? Bai, bai. <laughs> eta uste dut guztiak ikusten dugula eta gogu garela hori sortzen duguna. Horregatik dago, gok ikusten dugulako. Gorkak aipatu du, eee... Ez triste jartze harren, eh, ba ikusten eta egia da barba da, televista zaborrak eguneroko arazoak azten e, laguntzen duela? Ba, da, distraitzeko modu bat edo arazoetatik ateratzeko, eh? uh -huh. Zer gait. Eta irratie entzuten duzu? E, gutxitan bai goizetan, bai baina ez euskara, euskarazko irratia. Eta nolako irratia gustatzen zaizu? Europa FM. <laughs> Tasuek irratie entzuten duzu? Eh? Ez, nire izan ez dut irratia entzuten, eta, bueno, albizta gehien bat internetetik eta telebizatik e, ikusten ditut, bertan. Eta, zer dutzen zaizu modua, lan egiteko modua, kazetaritza gaur egun? Bueno, bintzat, ondolago, baina, baina naiz eta e, ezin duzun, argazteak ikusi, ba, bueno, gutzinez, ondo dago, kotxean eta da, azalantzanean, ondo dago bitartean entzutea irratia. Euskaraz zentzuten duzu? Ez, bueno, nik uste dut, be, nahiz, eta Euskal listunak izan, jende gehian akuntura gaktik ez ulan zuten Euskaraz. Eta sare sares sozialeiburuz, zeh iritsi daukazu? Ba, geroz eta jende erabiltzen dituela. Informazioiturri izan daitezke edo harremanetarako bakarrik? Uztetut bietan, bai batan eta bai bestean. Ondo erabiltzea da kontu arduan? Bai, noski. Susana eta Ana, zuek nola informatzen zarete? Ni normalean telebista, egunero ikusten dut teleberri eta gero irratiaan batzuta, bai, normalean telebistaan. E, bueno, Niko izan, e, eramaten ditudanean gaurrak eskolara kotzean jartzen dut e, Euskadi irratia, albizteak e, entzuteko. Guztoko duzuek gaur egungo kazetaritzaren e, eredua, beti esaten da presak egin behar dela E, gauzak azkar eta motz esan behar direla eta xarere sozialetan komunikabideak beti lehi horretan daude. Nork informatu lehenago. Zuek zena jago duzu, e, azkar eta motz jaso informazioa edo modu sakonean dena behar den bezala. Ni eh, zuk ezen duzun bezala, bigarren sakona eta zabaldu jar dutela e, e, gauzak ezatean. Bai, ez hain estu eta hain motza nik hori ez, nahiago dut hori esan duzun bezala. Bueno, ni denbora asko ez dauka daniz, ba batzuetan bai nahiago dut askar eta tamotzan jakiteko bakarrik. Zurea erabiltzen dituzu esare sozialak eta zure helbururekin harremanak izateko, bai. lagunekin eta bai, eta bueno, kideekin, bai. Ondo da. Ba azkenengoa eta horbildoko gara. Maria eta zure izena? Mikel. Mikel, e, zu gorka bezala amarka, e, teleporte eta beste e, gauza batzuk edo, edo zabalago? Ez, ni gorka bezala, ni kilolak eta <gülüyor> ez dakit dut edo ere, ba, sare zuziala bat zutan, bat azperten ari tenean, ba, ditut baino. Eta futbola edo pelota edo e, Euskaraz e, egitzen dituzu? Eh, uh, guzti da gutxita garlitzen du baina garlitzen duenean ba bakarrik euskeraz ikusi daiteke, baina gero futbola eta hori ba beti gastereraz da gustatzen dut. Tasares sozialak erabiltzen dituzu? Bai, lehen esan dut dira, ba Twitterra erabiltzen du, gero ere aurrean txikian, bueno, orain dela 3 urte dorat, eta horrak gauzak ba, erabiltzen eraitzen dituen baina ja es. ja, gaboa ya. Maria, zuk pelota bai? Bai. Nuen ikusten duzu? Nik ete eta nitron, <gülüyor> bai. Eta zer diosu kazetaritzaren inguruan? Ba, egia esan oso objetiboa ez da izango, e, egunkari batean e, informazio bera modu batera kontatzen dute, eta beste batean, beste modura, orduan oso objetiboak ez dire, ez? Zuke futbola guztoko duzu? Ez, futbola ez. <laughs> Galdetu behar nizun realak zein behar duen azkenean, beraz Gorka edo Mikeli galdetuko diot, ze pasako zaio realari orain? Bueno, a, jarretu behar du lan egiten eta seiatu bintzat guefara joatea. Txampionsari mm -hmm. ja, daiko ezkidako, zik e, xaktaren eta bai eleberkusaren aurka, seiatu puntuak pues gatera eta bintzat guefan sartu. Zuko itzi berdinazu Mikel. Igual. Real Celia Zara. Ni osas una ganait. Ah, no. O iba en con dos goles. ¿Entonces